Vintern 2024. Pala berättar att han sitter i en bil med ögonbindel. Han vet inte vart han ska. Sen släpps han ut i en skog och runt honom står maskerade personer. Jag bad väldigt mycket och jag fick sätta mig på knä. Och de hade vapen. Jag blev ju själv avrättat några gånger. De filmade liksom också samtidigt. Han har överlämnat sig till Trot och är beredd att dö för att skydda sin familj. Jag lämnade till och med ett litet brev efter mig också ifall om, om jag inte skulle komma ut levande. Och att lämna det samtidigt att jag själv, liksom själv lämnat mig till dem. Men under Tider när vi var i skogen så, så bad jag verkligen om att de skulle få göra slut på mig. Petri Krim den här veckan om Pala och livet efter flykten från Foxtrott. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela Quintana Melin. Och ni som lyssnar på p Krim känner nog igen den här mannens röst. Vi gjorde ett avsnitt om honom i mars och han heter Pala. Han har begått flera grova brott under sitt liv och i vintras så gjorde han något som för många kriminella är en dödssynd. Han tog kontakt med polisen för att förhindra ett mord. Den som skulle mördas var en släkting till Ismail Abdo i Bålänge. Pala får kontakt med Benzema, tidigare toppfigur i Foxtrott. Han tror att det handlar om en narkotikaaffär och narkotika, det är något som Pala tidigare sysslat med. Men det visar sig alltså handla om ett mord. Benzema vill att Pala ska hjälpa de två tonåringarna som ska utföra mordet. Jag är inte Guds bästa barn, jag är inte en bra manisja, men jag vill inte ha mord på min samvete. Ja, så där berättade Pala i vårt förra avsnitt och han tar alltså kontakt med polisen och det han tänker bara ska vara ett anonymt tips om vad som är på gång leder till mycket mer. Enligt Pala blev han lovad skydd av polisen och att hans roll inte skulle bli offentlig men så blev det inte. Sen dess har han gömt sig utomlands men han har varit med mycket i svensk media och nu vill han berätta varför han valde att gå ut i media då och hur han menar att polisen har felbehandlat honom. För nyligen så fick Pala beskedet av polisens personsäkerhetsavdelning att han inte kommer få mer hjälp på grund av att han har pratat med media. Så varför pratar han nu igen? Ja, så här säger Pala om det. Jag ville ju vara med för att upplysa om den nya situation som jag befinner mig i efter det senaste samtalet vi hade. Och att nu är jag tillbaka i Sverige och att situationen ser helt annorlunda ut än vad jag hade tänkt mig. Palla kommer nu berätta detaljerat om vad han har varit med om sedan han avslöjade Benzemaas mordplaner för polisen. Och som alltid när kriminella väljer att berätta om sitt liv så är det svårt att kontrollera alla uppgifter och därför ska vi vara tydliga med att säga att det här är Pallas berättelse. Vi börjar det här avsnittet i början av 2024. Pala har nyss släppts från häktet. Han är inte längre misstänkt för något brott. Och nu sitter han i sitt skyddsboende, en stuga i skogen. Tankarna snurrar och Pala har panik. Han bestämmer sig för att överlämna sig till Foxtrott och förklara för dem varför han har pratat med polisen. För han är rädd att de annars ska skada hans anhöriga. Men först går han till en kyrka i en mellanstor stad. Och jag kände att jag behöv, behövde prata med någon och berätta att, att jag har planerat på att göra en sån sak och gå och överlämna mig. Så jag fick träffa en prästen och, och, och kom in i ett rum där vi satt oss. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle inleda samtalen för, för att det är ju ganska. Stort att överlämna sig till någon, att inte veta vad som ska ske. Men, men det värsta som skulle hända var att jag skulle liksom, eh, ah, bli död. Så då ville jag liksom få hjälp och mentalt hur jag skulle liksom förbereda mig eh, på de värsta scenarion. Men hur reagerade prästen när du berättade på att du hade de här planerna? Hon var helt chockad. Hon var liksom väldigt, väldigt chockad. Och att hon förstod också att jag kommer dit för att inte jag ska bli stoppad. Det är just därför jag har kommit till en präst. För att de har ju tysnadsplikt och de kan inte liksom berätta för polisen. Så att av det skälen så säger jag till henne: Jag vet att ni inte kan liksom agera och, och, och att. Men. men jag vädjer till dig att inte stoppa mig på något sätt utan jag har bestämt mig. Jag kommer att överlämna mig till, till de killarna. Men, men det enda jag vill att du ska liksom hjälpa mig mer mentalt och hur jag ska liksom, uh, be. För jag visste inte hur man uh, bad innan dess. Så, så hon var själv, självklart väldigt skakad då, över det men, men eh, hon lovade också att, att inte in, alltså på något sätt förhindra det för att då skulle min familj hamna i fara. Eh. Så kommer du ihåg någon av de där bönorna som du bad då? Jag har det faktiskt i, i, i fickan eh, Som jag bär med mig hela tiden eh, Eftersom det är ju kristendomen Jag, ju, jag var ju muslim så att eh, jag, var inte, jag kände inte till eh, kristendomen så mycket innan Kan du läsa upp eh, en av dem om du har det i fickan? Ja, jag kan läsa upp en av bönerna som, eh, som jag... Läste upp väldigt, väldigt många gånger. Till sist bli starka herrens och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Palla har alltså bestämt sig för att lämna över sig till Foxtrott efter att ha pratat med prästen under två dagar och lärt sig att be åker han nu till Uppsala. Han säger att han får direktiv om att han ska lämna sitt ID-kort, sin mobil och sina hörlurar i en kyrka där. Han lämnar också en liten lapp med numret till prästen i den andra stan. Sen springer han ut från kyrkan och mot centralstationen där han ska möta Trot. Han säger att han märker att personer följer efter honom för att se till att han inte skuggas av polisen. De hade varnat mig att jag får inte får liksom på något sätt större det momentet. Att de behöver verkligen få tag i mig och att jag behöver verkligen komma till dem. Så det var väldigt viktigt för dem att jag inte på något sätt försökte liksom stoppa det. Och att inte någon annan Så <skratt> jag märkte att det var Vissa konstiga typer På, på centralstationen Och jag förstod att det, det är dem eh, Som kollade runt mig Och spanade på mig eh, Och sen var det helt plötsligt En kille med voj som sa följa mig med ut Så jag följde med honom Och eh, Lite längre bort Satte jag mig i en bil då får jag ögonbindel, jag får inte se liksom vart vi är på väg och så. Men jag vet att det är några personer i bilen. Så de, då åker vi, vi åker kanske halvtimme, 45 minuter. Helt plötsligt så drogs jag ur bilen och fick öppna binden Så ser jag att det är några personer, vissa var maskerade, vissa inte helt. Men hur känns det när du... Tas ut där och det står maskerade personer eller inte? Jag bad väldigt mycket och jag fick sätta mig på knä. Och de hade vapen. Och det var först förhör om att hur det här har gått till. Jag ville liksom säga det personligen till dem. att För att det var det som var löften att jag ville komma dit och berätta hur allt alltihopa hade gått till. Och att varför jag valde att ringa till polisen. Palla vill förklara för Foxtrott hur han hamnade i situationen med två klivare i sin lägenhet som skulle mörda Ismail Abdos släkting. Han vill förklara varför han gjorde det som tidigare var helt otänkbart att ringa polisen. Och han fattar ju att de ser honom som en golare. De var också väldigt rädda om jag hade pratat om andra saker förutom just de aktuella mordplanerna. Så blev jag förhörd. Vissa av dem var aggressiva och vissa var mindre aggressiva. Och sen fick jag ibland ta på mig eh, igen så att jag kunde inte se. Jag blev ju skenavrättad några gånger. Jag såg också ibland när jag tog dem av eh, såg jag att de hade mobiler. De filmade liksom också samtidigt. Och hur gick det till när du blev skenavrättad? Så vad, eh, vad gjorde de då? De sköt ju bredvid mitt, mitt huvud. Jag hörde ju liksom vapnen. Det var väldigt nära. När de gjorde så, så kände jag okej. Okay, de är inte där för att döda mig. Det var liksom mer att de ville skrämma mig. Och jag vet ju att de gick iväg och pratade med andra personer än om faktiskt Och det var ju mycket diskussioner om. om visa verkligen ville göra sig av med mig. Och jag kände att jag måste vara 110% ärlig mot de här killarna så att det inte på något sätt eh, kommer det fram att jag har sagt saker där jag inte har berättat för dem där eh, på plats. Eh, så att jag berättade ju alltihopa från början varför jag valde. Eh, ringa till, till polisen och hur det kom att säga att jag eh, hade kontakt med Benzema och, och de personerna. Så att jag svarade på alla frågor jag fick och, eh, och var ärlig för att det hade inte blivit allmänt då i förundersökningen för att eh, och hade inte växt än, men folk hade suttit i häktet. Så jag visste att de skulle få reda på om jag skulle ljuga om någonting här. så Det var viktigt att hålla det helt ärligt. Men trodde du att du skulle komma levande från skogen? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag känner mig inte helt trygg, men det fanns litet, litet hopp. Uh, att träffa de här personerna och se det liksom uh, ansikte mot ansikte vad som hade skett uh, jag, hade, jag lämnade till och med ett litet uh, brev efter mig också uh, ifall om, om jag inte skulle komma ut levande och att lämna det samtick, att uh, jag själv, liksom, själv lämnade mig till dem men under vissa tider när vi var i skogen så, så bad jag verkligen om att de skulle få göra slut på mig för att det, det var väldigt jobbigt eh, när jag gång på gång sa samma saker men inte de trodde på mig, och, och, och jag hörde liksom skott, eh, ljuden liksom, och vapnen laddas om, och, och de sköt liksom bredvid mitt huvud. Om ni vill göra slut på mig, eh, nu är jag här, eh, och att. Eh, Ja, det, det är lika bra det för att jag de märkte, jag grät också väldigt mycket eh, i vissa stunder för att det kändes jobbigt när de när skottarna inte träffade mig, om jag säger så. Har du varit med om något liknande tidigare? Nej. nej. nej. Enligt Pala är han i skogen med de andra under flera timmar. Under tiden har kyrkan i Uppsala hittat hans ID-kort och annat han lämnade där. Kyrkan ringer polisen som börjar leta efter honom i Uppsala enligt Paula Och till slut får personerna som förhör Pala i skogen order från personer högre upp i Foxtrott att de ska släppa honom, berättar han. Så hur kändes det att få det beskedet att du vill släppa dig? Ja, det, jag blev ju liksom... Eh... Jag blev både glad och samtidigt väldigt. Jag blev ju tum, Det blev ju helt tungt. Liksom efter så många timmars förhör och, och lidande. Och och, och, och och sen skulle jag nu kös tillbaka och att eh, skulle jag få lämna uppsala. Eh, med med dem. Eh, trauma som, som jag bär med mig fortfarande. Eh, som sagt, det finns mer saker om, om, om det, de, de, de timmarna men eh, som, som påverkar mig väldigt, väldigt mycket. Jag vill hålla min löfte också till dem att inte berätta om, om vissa saker som, som är absolut... Eh, skada för dem om, jag, om det skulle komma ut och de har ju video på mig också som hållhackar att ifall om jag någonsin skulle nämna vissa saker så kan de spela upp den videon och vad som finns i videon kan jag inte gå in på och vad skulle det spela för roll för dig liksom Det är klart det skulle spela stort roll för mig. Det, som sagt, jag vill inte gå in på vad som finns exakt på de videorna. Men, men jag skulle göra vad som helst för att inte de skulle komma ut. Om jag ser så. Vad tänker du om att du, du har stoppat ett mord, du har räddat liv. Men sen så utsätts du för det här. Är det normalt i den kriminella världen eller hur skulle du säga? Ja men alltså, normalt, normalt. Mitt fall var inte normalt. Mitt fall var unikt i sig. Och att jag var tvungen att åka ner till Uppsala för att rädda min familj. Och det att var från dem att om jag kommer dit så rör de inte min familj. Och det har de hållit det också. Och det är jag väldigt tacksam för. Så... Det är klart det är inte normalt att åka till någon när man är inte säker på att, att om man kommer dit utlevande eller inte. Men de tyckte att det var väldigt modigt och manligt av mig att jag höll mitt ord och kom dit. Och att de skulle hålla sitt ord och inte röra min familj. För att det är inte min familj som har ringt till polisen. Det är jag som fattade det beslutet att ringa till polisen. Men för vanliga människor så låter ju det här helt galet. Ja, ja. Det, det är klart, det låter ju galet för, för vanliga människor som inte har koll på hur det fungerar i det kriminella miljön. Men bland äldre personer och vissa personer finns fortfarande det, det lojaliteten och det, det äktheten att om man håller sitt ord så gör de det också. För mig det var det viktigast. Och då tänkte jag, jag är ju där hur står gör de, de sig av ah, med mig så, så slipper jag liksom min familj bli drabbad av, av några episoder eller liksom hämnd Men du har ju varit kriminell länge Ja Har du inte tänkt på din familj då, då? Att de kan utsättas för saker som på grund av dig det är klart jag har ju tänkt väldigt mycket på det men, men som vi alla vet också utvecklingen i Sverige senaste året har ju liksom gått ut över att det är familjer som har blivit drabbat. Förut det var inte så. Man rörde inte familjer. Man tog konsekvens själv för sina handlingar och att man hämnades på den personen som hade gjort någonting mot en. Jag har ju också blivit äldre så att... Jag hade också planer på att lämna det kriminella livet bakom mig så att, så att ju mer tiden gick och, och den konflikten drabbade mer familjer och släkting och anhöriga och närstående, ju mer fick mig eh, att, att tänka om att eh, nu är det på tiden att liksom, dra sig ur. ur men, men självklart är det väldigt svårt också att, att komma tillbaka till ett samhälle där man har varit borta från i, i väldigt, väldigt många år. Men eh, det är klart det har alltid funnits i mina tankar att familjen kan drabbas av mina handlingar. Ja, det som Pala hade tänkt som ett anonymt tips till polisen sluter med att han upplevde sig bli en informatör åt polisen under tiden kliva är i Bålänge och väntar i Palas lägenhet på att vapnet ska levereras. Det här berättade vi om i vårt förra avsnitt om mordplanerna som han stoppade. När vapnet anländer så ingriper polisen. De griper vapenleverantören, klivarna och Pala. Mordplanerna stoppar så det var ett stort hemlighetsmakeri runt Pala när han satt häktad för hans egen säkerhet. Under den här tiden säger Pala att han förklarade för polisen att han hade svårt att lita på dem på grund av hur han har levt sitt liv, att de behövde bygga förtroende. Han säger att han därför ville ha på papper hur skyddet runt honom skulle se ut men det fick han aldrig säga och när han släpps från häktet placeras han ju på ett skyddat boende. Men det är alltså nu som Pala drar från det skyddade boendet för att istället överlämna sig till Foxtrott. Och det här är ju verkligen något som man kan undra över. Varför lämna polisens skydd när han nu kände sig så hotad? Polisen hade... Nästan två månader på sig på häktet för att de visste att jag skulle bli släppt. De visste att jag hade inte hade begått någon brott utan jag var där för att jag skulle liksom vänta på bättre förutsättning så att polisen skulle förbereda en bra planer. Så jag träffade ju Bops fem, sex gånger under tiden jag satt häktet och allt kändes som att de hade koll på allting och de hade bra planer inför min förgivning från, från häktet. Så när jag väl blev placerad på den stugan helt ensam utan tv, utan radio, jag hade ingenting där. Först då jag började prata med min familj och när jag väl förstod ganska snabbt att de, polisen hade inte ens pratat med dem. Och, och eh, när jag berättade för dem så självklart hamnade de i chocktillstånd och, och, och de fick panik och jag fick mer panik Jag tänkte vad är det som pågår eh, De har haft månader på sig för att förbereda eh, De hade åtminstone kunnat liksom prata med dem att, att, att vara försiktiga ifall om det finns folk som som ni fick på mig helt plötsligt. Nu ville jag veta vart jag befinner mig och vart jag brukar vara och eh, eh, hur var mina rutiner i, i friheten. Eh, och de sakerna hade inte polisen pratat med om. Men sen har de pratat med några i din familj, vad? Eh, de har eh, efteråt, efter jag hade försvunnit, efter jag rimde från boendet. Vi har pratat med en av de anhöriga som säger att polisen har sagt att det kan komma hot. Men om det var före eller efter att han släpptes ur häktet, det vet vi inte. Men trots att Palla nu efter att han lämnade över sig själv till en av Fox trots falanger fått löften om att de inte kommer att hämnas så känner han sig ändå inte trygg. Han vet att det kan vara fler i den kriminella världen som vill hämnas på honom efter att han har pratat med polisen. För att skydda sig själv drar han till sitt gamla hemland. Därifrån gör han flera intervjuer med svensk media och han gör intervjuerna för att folk ska förstå vilken situation han hamnat i och hoppas att det ska få polisen att sätta in det skyddet kring honom som han tycker att han behöver. Nu är det maj 2024 och Pala är tillbaka i Sverige. Han säger att han åkte tillbaka hit för att det började bli osäkert för honom i hemlandet och att han insåg att de som är ute efter honom började fatta var han var. Och han tänker också att härifrån skulle det bli lättare att sätta press på polisen så att de ska fatta ett beslut kring hur han ska skyddas. I sitt gamla hemland så gick han bara runt och väntade på att få besked från svensk polis. Och när jag kom tillbaka till Sverige så tog det inte så många timmar tills jag fick svara att jag har blivit förnekad hjälp. Vad är deras anledning till att du inte får hjälp då? Vad har de för vad säger de till dig, polisen? <hör> ja, det är ju anledningen till att de säger att jag inte får hjälp är att, att jag hade pratat med media. Det tycker jag är bara en påhittad ursäkt för att eh, i mitt fall så var det väldigt stor säkerhet kring mitt fall och det skulle hållas bakom stängda dörrar och att det eh, inte skulle läcka ut vissa informationer och visa saker om mig i förundersökningen. Det skulle mörkas. Men eh, via media fick jag reda på att, att eh, förundersökningen hade blivit offentliga och att eh, rättegången skulle hållas eh, med öppna dörrar. Av min advokat fick jag samtal då när jag var i så, så ringde hon och sa att eh, Borlänge Tidning hade hört av sig till henne och sagt att eh, de har fått tag i del av förundersökningen. Och då tänkte vi först, eh, då någon läcka någonstans som har skett. Så av det skälen så pratade jag med media att eh, jag kände nu har de gjort fel på fel. Och att någonstans det måste liksom eh, upplysas om att eh, de får inte gå längre än vad de har gjort. De har ju redan liksom sabbat mitt liv på alla, på alla sätt. För det är ju åklagaren som tar beslutet, det är ju inte polisen egentligen. Nej. Men vad kände du när du fick det där samtalet från din advokat och förstod att allting fanns offentligt i förundersökningen? Jag blev ganska chockad faktiskt. Jag ville inte tro att det var sant. Eh, och, och jag kände, oj, eh, vad är det som händer? Men blev du rädd då? Ja det är klart jag blev ju väldigt rädd för att då skulle allting komma ut och, och vara offentliga nu. Och, och namnet på folk som inte hade med för undersökningen att göra, mina samtaler med poliser, mina samtalslistor till andra personer och allt som blev ju offentliga. Jag blev ju väldigt, väldigt rädd. Ja, vi blev ju själva förvånade över att det var så öppet och att allt gick att läsa där. Åklaringen har sagt i SVT att det var nödvändigt för att kunna styrka åtalet mot de andra och att det inte går att vittna anonymt i Sverige. Och de andra personerna, de dömdes senare för sin inblandning i mordplanerna. Den som misstänktes för att ha beställt mordet på Ismail Abdus släkting i Bålänge, alltså Benzema, han kunde inte åtalas eftersom han själv mördades i Irak. Vi har sökt åklagaren för att höra hur hon resonerade kring sekretessen runt Pala när förundersökningen blev offentlig. Hon har avböjt att kommentera och hänvisat till intervjun vi hade i vårt förra avsnitt med Kristoffer Magnusson som är chef för åklagarkammaren i Falun. Men som bara uttalade sig generellt om att sekretessen upphör när åtal väcks. Vi har pratat med Pallas advokat som även hon har uppfattningen att polisen gav löften om skydd under tiden han var häktad. Vi har sökt BOPs, brottsoffer och personsäkerhetssektionen som aldrig uttalar sig kring specifika fall. I en tidigare kommentar till oss skrev de att generellt kan de skyddsåtgärder som polisen beslutar om variera från säkerhetshöjande samtal till personskydd. Skyddsåtgärder förutsätter dock att den som ska skyddas accepterar och medverkar till skyddsåtgärderna. De kan inte vidtas mot någons vilja. För sen så blev det ändå så här och du ändå tänkte att ja, men jag kanske kan få skydd och hjälp på något sätt. Vad är det du egentligen skulle vilja ha för hjälp av polisen i det läget som det är nu? Alltså i det läget som jag befinner mig i, jag behöver liksom ha skyddsboende, jag behöver ha liksom skyddad identitet. Jag behöver ha de, de, eh, de sakerna som jag inte kan göra på eget hand eh, är att... Eh, Lösa de, de praktiska sakerna och att eh, ha någonstans där jag kan vara eh, och, och känna mig lunda tryggt. För om man ska få skyddad identitet och få hjälpa polisen, då, då får man ju inte prata med media. Man får inte liksom <hör> vara offentlig. Nu ställer du ändå upp i mm. tv och du ställer upp här och mm, allting mm. sånt din identitet, alla vet ju redan mm, hur du mm. ser ut och vem du är ja. ja men alltså skälen till att jag ställer upp och, och eh, vill göra det är att jag känner jag har inget annat verktyg att använda mig mot, mot polisen hur jag ska liksom bli, bli hörd och andra som inte är poliser eh, tänker jag politiker och de som har makt kan liksom gripa in och, och tycka att det här är väldigt fel det ska inte gå till på det här sättet det är just därför av den anledningen för jag känner att om inte polisen kan granskas och eh, någon har koll på vad de gör så, så gör de som de vill eh, och, och det tycker jag är väldigt fel för att vi måste ju tänka, tänka på hur jag hamnar i den situationen och då jag hamnade ju just på grund av att jag ville vara anonym och lämnade tipset anonymt. Men, men, och, och där och då blev jag lovat att, att jag skulle vara anonymt. Men, men polisen höll inte sitt löfte. Och, och, och jag känner att dag ett jag hamnade i den här situationen så har de inte hållit sitt löfte. Och det är därför behöver det granskas. Det är därför jag ställer upp så att, så att det granskas. För det jag hamnat i känner jag är väldigt... Besvärande situation för inte bara mig, för alla i min, i min närhet och i min omgivning är stående. Och, och, det, och det behöver de också ha en förklaring till, till varför det har blivit så. Pala känner att han på flera sätt försökt skydda sig och sina nära mot hämnd- som när han lämnade över sig till Foxtrott och sen när han drog utomlands. Risken att mördas där var lägre än i Sverige, tyckte han då. Och då väntar han också på besked från svensk polis om hur det skulle bli med skydd. Och förra gången vi pratade, då sa du ju att, liksom, att du inte ångrade dig- att du hade stoppat ett mord, mm. men... Det var jobbigt att hamna i den här situationen, men mm. när du ligger på din dödsbädd så kommer du ändå kunna liksom ha rent samvete. Ja. Hur ser du på det idag när du vet att du inte kommer få någon skydd av polisen? Alltså, jag, jag kommer fortfarande. Har ensamvete just gällande det fallet att jag kunde stoppa mordet och stoppa det, och, och jag kommer att vara stolt över det resten av, av mitt liv. Det är ingen snack om det. Men självklart så har det kommit tankar efter den här långa tiden och hela processen efter jag kom ut från häktet och allt vad jag har fått gå igenom. Och, och ibland så ställer jag den frågan till mig själv var det värt det? Var det liksom var det värt att jag ringde till polisen? Eh, och ibland kommer demonerna och säger nej det var inte liksom värt det. Eh, och det ligger en viss sanning i det också eh, att det inte var värt det enda som jag känner eh, någon värdighet i det är att någon annan lever nu. Av den skälen så Känner jag att det var värt att någon, någon fick leva och inte blev hem, hemdektioner också. För att det är jag är helt säker på att det hade blivit massa hemduktioner efter också. Men, men för mig eh, så har det gett mig bara nackdelar än fördelar. Eh, det har liksom drabbat mig på alla plan. På alla sätt. Ibland tänker jag okej okay, om jag hade låtit det ske det mordet. Även om vi säger om jag hade torskat på det så hade jag kunnat liksom leva efter mitt fängelsestraff. Men nu, nu när jag har räddat livet på någon, jag kan inte leva liksom ett normalt liv. Palla säger att han känner sig så otroligt ensam. Han tycker att de som mördar eller utför andra grova brott och deras anhöriga får mer skydd och stöd än han. Och de hyllas i rapplåtar och på sociala medier av gängen. Och alla fattar att folk som hör hans historia blir oroliga och rädda. Hur ska man våga ringa till polisen? Han menar att det behövs flera saker från politikerna för att stoppa kriminaliteten. Ja, ja men, alltså de säger ju att man ska visa civilkras. Det pratas om väldigt, väldigt mycket. När de bevittnar den situation som jag befinner mig i så kommer folk som är där att ringa till polisen kommer inte göra det. Jag tror många mord hade klarats upp om, om det hade funnits bra skidshjälp för de som, som vågar vittna. Det behövs att, att i det fronten att man ska liksom hjälpa de som vill vittna och, och förstärka kring det området. Inte bara liksom hårdare straff och hårdare lager och dubbelt straff och gängmedlemmar. Eh, det ska vara liksom enklare att eh, lämna gänget och få, få börja om på nytt. Jo, en person lämnar kriminalitet så räddas det många andras liv och tusentals kronor från, från, från staten. Alltså jag kan inte ens tänka tanken om, om någon skulle röra min familj på grund av, av mina handlingar. Så det är klart att det har skrämt otroligt många folk på grund av det våldsvågen. Och, och jag personligen har, har eh, fått mig att eh, tänka om att eh, det här är inte den vägen vill jag gå längre. Som Pala sa förut så skräms han av den kriminella utvecklingen där familjer blivit måltavlor för hämnd. Och där har fått honom att tänka på att lämna kriminaliteten bakom sig helt. Men vad var det som gjorde att du blev kriminell från början då? Alltså Det kan jag liksom. Jag kan inte ge exakta svaret för att. Eh, för då hade jag nog loss det själv och inte liksom eh, försett vara det. Men, men, men utanförskap och att eh, komma till ett land där som, som ett litet barn där, där eh, i mitt gamla hemland var ju liksom krig och mycket våld och så... så Självklart, det påverkade. Liksom. Jag kom ju ensam så att jag hade ju inga föräldrar. Så jag fick liksom göra som jag ville utan att direkt få någon konsekvens av, av familjen. Eftersom jag saknade både mamma och pappa i Sverige. Men de som lyssnar på det här, de skulle säga att ja, men det där låter ju som en så här ganska. Man behöver inte bli kriminell för det, man behöver inte skada mm. andra människor eller begå brott för att man kommer ensam och inte har föräldrar. Sverige är ett stort land med mycket välfärd och vi tar hand om varandra och, mm. och så vidare. Ja, ja, jag kan hålla med om, om de tycker så också. Men, men nu ställdes frågan personligen till mig och jag tror av vad jag har förstått hittills har, har haft stor... Inverkan på att jag blev liksom på det sättet av att jag hade inga föräldrar och jag hade ingen förebild och jag kom ut i ett land där jag kunde inte språket inget annat än att jag fick liksom hänga med dem som var i skolan som var liksom som stack ut som var utan, utanför det normala och där blev jag liksom mer accepterad och, och, och, och blev väl om omhändertagen. Och det var ju det det ledde till att jag började liksom röka på och omgås med personer som var eh, i samma situationer. Saknade föräldrar och hade saknade förebilder. Så att eh, det är ju en del av, av, av orsaken till. Och, och. Men, men eh, som sagt det är, jag beskiller inte allt för att jag kom liksom ensam. Det, det, det skulle vara väldigt fel av mig. Jag vet inte riktigt själv exakt varför det blev ju så men, men hade jag nyskat mig så skulle jag inte ta den vägen där och då men, men ja, nu kan jag bara blicka framåt. Ja och om du blickar framåt, alltså mm. om hela den här situationen skulle lugna sig, du skulle få hjälp, du kanske skulle få en ny identitet, du skulle få en chans att börja om på nytt, vad skulle du vilja göra då? jag har ju ägt frisörsalonger jag är ju utbildad barberare så att jag skulle liksom välja komma jobba som barberare igen och att ja, leva leva ett normalt liv utan, utan kriminalitet. Det skulle jag verkligen önska att få göra det eftersom jag har ju förstått att den, den kriminella världen för mig är liksom helt uteslutet. Men, men frågan är vart jag platsas nu liksom efter allt. Det kommer nog ta väldigt lång tid men... men jag skulle ju verkligen välja leva normalt som, som alla andra och betala skatt och, och leva ett sunt liv utan att uh, skada någon eller liksom uh, skada mig själv också framför allt. Så att uh, det är min största önskan uh, och jag vet ju ja, att det kommer att vara en tuff resa men, uh, men uh, jag är motiverad och, och, och, och har verkligen bestämt mig för att göra det. Dagen innan vi träffar Pala har en ny dödsskjutning skett i Sverige. Pushnotiser kring mordet från media har lyst upp Pallas mobil timmarna innan vi ses. Vad tänker du så fort du får liksom, höra en sån grej? Eh, det är klart att ju varje skjutning som sker så påminner jag om att, att eh, det kan bli nästa gång jag. Det kan bli nästa gång jag.